Snövit Det var mitt i vintern och snön föll som dun från himlen. Vid fönstret som hade karmar av svartaste ebenhålts satt drottningen och broderade. Hon råkade sticka sig i fingret och tre droppar blod föll ner i snön. Då viskade drottningen Ack! Om jag ändå hade ett litet barn så vitt som snö! Så rött som blod och så svart som Ebenholtz. En kort tid därefter gick hennes önskan i uppfyllelse. Hon fick en liten dotter som var vit som snö, röd som blod och hennes hår var svart som svartaste Ebenholtz. De kallade henne snövit. Men hon bara var några dagar gammal misste hon sin mor. Året därpå tog kungen sig en ny drottning som var mycket vacker. Hon var också mycket fåfäng och ville absolut vara den vackraste i hela landet. Hon hade en förtrollad spegel och varje morgon ställde hon sig framför den och frågade Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem vackrast i landet är. Och spegeln svarade ni är vackrast i landet här. Tiden gick och snövit växte upp och blev för vardag allt vackrare. När drottningen så en morgon frågade, spegel, spegel på väggen där, säg mig vem vackrast i landet är, blev svaret. Ni är vackrast i salen här, men snövit tusenfalt skönare är. Drottningen blev grön av avund och med tiden växte hatet till snövit som ogräs i hennes hjärta. Till slut stod hon inte ut med att se snövit mer. Hon befallde en jägare att ta med sig den stackars flickan ut i skogen och döda henne. Men när jägaren kom ut i skogen med snövit grät och bad hon för sitt liv. Åh oh, snälla jägare, låt mig leva. Jag lovar att stanna i skogen och aldrig mer återvända hem. Spring du, arma barn, svarade jägaren som inte hade hjärta att döda den vackra prinsessan. Snövit sprang över stock och sten och genom taggiga törnesnår. Det fanns vilda djur i den stora skogen, men de gjorde henne inget illa. Om aftonen, när hon var så trött att hon knappast kunde stå på benen, kom hon fram till ett litet hus. Allt i huset var väldigt litet. Ett litet bord var dukat med sju små tallrikar, sju små skedar, sju små gafflar och sju små knivar, och vid varje liten tallrik stod ett litet glas. Snövit och åt lite från varje tallrik och drack några droppar ur varje glas för hon ville inte ta allt från en enda. Längs väggen stod sju små sängar. Snövit la sig på en av dem och föll genast i sömn. Då det blev mörkt kom husets ägare hem. Det var sju dvärgar som varit på arbete i berget. De tände sina sju små lyktor och såg genast att någon varit där. Vem har suttit på min stol? sa den första dvärgen. Vem har smakat på min mat? sa den andra. Vem har brutit av mitt bröd? sa den tredje. Vem har ätit av min potatis? sa den fjärde. Vem har använt min gaffel? sa den femte. Vem har skurit med min kniv? den sjätte. Vem har druckit ur mitt glas? sa den sjunde. Sen lyste den sjunde dvärgen på sin säng och upptäckte Snövit. Han ropade på de andra och alla tyckte att hon var fantastiskt vacker. När Snövit vaknade blev hon först rädd för dvärgarna men de var så vänliga mot henne och då berättade hon allt för dem. Du är välkommen att stanna hos oss, sa den sjunde dvärgen. Om du lagar mat, städar, diskar, stickar och syr åt oss, så ska vi se till att ingenting fattas dig. Snövit ville gärna stanna hos dvärgarna, och så kom det sig att hon skötte deras hushåll. På slottet frågade drottningen åter sin spegel vem som var vackrast i landet, och spegeln svarade. Ni, drottning, är vackrast på slottet här, men snövit bortom bergen hos dvärgar sju, ändå tusenfallt skönare är. Nu blev drottningen ännu mer ond och avundsjuk än förut. Hon kunde inte tänka på någonting annat än hur hon skulle kunna röja snövit ur vägen. Hon drog sig tillbaka till sitt tornrum där hon med hjälp av häxkrafter förgiftade en kam. Sen klädde hon ut sig till en gammal gumma och begav sig till dvärjarnas hus. — Prima varor, ropade drottningen när hon knackade på dörren. — Gå vidare, kära gumma. Jag får inte släppa in någon, svarade snövit. — Att titta kan väl inte skada, sa den elaka drottningen och höll upp den förgiftade kammen. När Snövit såg den vackra kammen fick hon en sådan lust att äga den, att hon glömde all försiktighet. Låt mig kamma dig med den, sa den gamla gumman. Snövit sjönk ihop som död i samma ögonblick som kammen drogs genom hennes hår. Nu är det ute med dig, sa den elaka drottningen och gick sin väg. När dvärgarna fann snövit förstod de att den onda styrmoden varit där. De fann kammen och drog ut den ur snövits hår. En stund senare vaknade hon åter upp. Dvärgarna förbjöd henne ännu en gång att släppa in någon människa när de inte var hemma. På slottet frågade drottningen åter sin spegel. Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem vackrast i landet där. Och den svarade, drottning, ni är vackrast på slottet här, men snövit bortom bergen hos dvärgar sju ändå tusenfallt skönare är. Nu blev drottningen så vred att hon skakade i hela kroppen. Snövit ska dö, ropade hon och tog sin tillflykt till tornrummet igen. Hon sprutade gift i ett äpple, lade i en korg bland andra äpplen, förklädde sig till en bondgumma och gick till dvärgarnas hus. Denna gång var Snövit försiktigare. Hon öppnade fönstret då gumman knackade på, men sa nej till äpplet som räcktes mot henne. Om du är rädd för att äta det, kan vi dela äpplet, sa den elaka drottningen. Hon det i två delar, en vit och en röd, och bet själv i den vita halvan, som inte var förgiftad. Den röda delen räckte hon åt snövit. Nu var snövit säker på att det inte kunde vara farligt att äta äpplet, men knappt hade hon fått en bit i munnen. Före hon föll död ner. Denna gång kan dvärgarna inte hjälpa dig, sa drottningen. Så skyndade hon sig hem för att fråga spegeln. Och äntligen svarade den. Ni, drottning, vackrast i landet är. Och hennes avundsjuka hjärta fick ro. Så mycket ro ett avundsjukt hjärta nu kan få. När dvärgarna fann snövit livlös igen gjorde de allt de kunde för att få liv i henne, men hon var och förblev död. De la henne på en bår och grät i tre dagar och tre nätter, därför att de förlorat henne. Så skulle hon begravas, men hon var så vacker där hon låg som om hon sov. De kunde inte förmå sig att lägga henne i den svarta jorden. Istället lade de henne i en glaskista. De ställde den på en kulle och turades om att hålla vakt. Länge låg snövit i kistan och var vit som snö, röd som blod och svart som Ebenholtz. Men så hände det att en kungason son kom förbi. Han blev djupt förälskad i snövit och ville inte resa vidare utan kistan. Dvärgarna fick begära vad de ville, men de ville inte byta bort snövit mot all världens guld och rikedomar. Då får ni skänka med kistan, sa prinsen, för jag kan inte leva utan snövit. Dvärgarna tyckte så synd om honom att de gav honom kistan, och hans tjänare var bort den. Men en av tjänarna snavade över en sten och stötte mot kistan så att äppelbiten flög ut ur snövitshals. Den vackra flickan öppnade sina ögon, lyfte glaslocket åt sidan och reste sig upp. "Var är jag?" frågade hon. "Hos den som älskar dig högre än allt på jorden", sa kungasonen. Snövit tyckte mycket om den vackra prinsen och följde med till hans fars slott. Där hölls det bröllop med stor prakt i dagarna tre. Den elaka styrmoden ville också vara med på festen, men soldaterna jagade bort henne.